мала всі підстави поздоровити себе з успіхом. І вона, і Іван Іванович узяли на службі відпустку і готувалися до виїзду на дачу, кудись у Горзель або Ірпінь, щоб зовсім одірвати дочку від обстановки, котра сприяла душевній і серцевій недузі. Ні тато, ні мама не могли з абсолютною точністю вгадати, що діється на душі в їхній зневіреної доні. Цього до кінця не знала і сама Валя. Її настрій мінявся, як барви на австрійському килимі. Дівчина то засуджувала, то виправдовувала своє захоплення, то кохала, то ненавиділа холодного і похмурого Ващенка, що з височини свого лікарського диплома та тридцятирічного віку дивився на неї як на малу дитину. І єдине, що беззастережно тішило Валю, це повернення в рідну домівку. Мабуть, на старому місті під вицвілим гобеленом вона почувалася б краще, але не прохопилася про це жодним словом, щоб не завдати прикрості батькам. Вуличний гамір мало набредав дівчині. Заглиблена в цікаву книжку або нескінченні думки, вона його майже не помічала. Коли її змурювала дрімота, охоче спала, по молодому, безжурно, під канонаду грузовиків та товарних составів. Вечерами дивилися телевізійні передачі. Батько прилаштував телевізор якраз навпроти ліжка, а вночі довго не спала, допитливо вслухаючись у таємничі шурхоти ночі. Щоразу переконувалася, що привокзальна ніч починає втрачати давню романтичну принадність. Відживали свій вік паровози, а з ними відходили у небуття і пронизливі хвилюючі гудки. За поровозними гудками колись для вразливої дівчини зводився цілий світ фантастичних видів, уявних мандрівок. Тепер залізнична ніч ставала для неї беззмістовною, наче велетенська, але порожня чорна бочка. Тільки в ряди годи тяжко застогне незграба тепловоз або застережливо зликне трудівниця-електричка. Зміни на близькі її серцю залізниці Валя приймала без ентузіазму, але й неремствуючи. Це був той безмежний, об'єктивний, незалежний від неї світ, у якому вона виросла, з якого мало не пішла навіки. Валя зачиталася книжкою, яку приніс Олег Павлюк, її змінник на посту фельдшера у швидкій допомозі. Це була друга частина популярного роману про незвичайні пригоди радянського розвідника в глибокому фашистському тилу. Ішлося тут про повоєнні роки, підготовку ворожих диверсантів у спеціальних школах, розкиданих по Західній Європі американською воятчиною. Валя в думках подорожувала по містах, які досі знала лише з географії, або чула про них по радіо. Західний Берлін, Мюнхен, Відень. Їй уявлявся незнайомий химерний світ, повен загадок і страховищ. Там, у цьому непроглядному моросі, безстрашно діє герой роману, на боці якого палки симпатії читачів. Дівчина заплющує очі і виразно бачить цього легендарного героя, високого, сутулого, з безладним чубом, Тридцятирічного. Вона відкладає книжку з уявленого світу повертається в реальний, і в її серці знову спалахує боротьба протилежних почуттів. Риплять двері, заходить мати в голубому кравдашиновому платі, веселому, як австрійський килимок. У цьому домі, чи за інтуїцією, чи за порадою лікарів, робиться все можливе, щоб вигнати смуток, тривогу, згадку про недавнє. Мати Хвацько поправляє подушку, ковдру і Бадю розповіщає «До тебе, гість, розкішний букет червоних троянд, коробка дорогого шоколадного асорті. Це Олег приніс гостинці, хто знає з нас яких гараздів, студентської стипендії чи фельдшерської зарплати?» Альбіна Іванівна вдячно приймає квіти, хапає в вазу, йде на кухню по воду. Олег кладе коробку на ліжко перед розгубленою дівчиною. Сміхається їй ніяково і трохи сумно. Хлопець відчуває, що рубікон звичайної товариської приязні не вдасться переступити і на цей раз. Повертається з вазою Альбіна Іванівна, помічає зніяковілість цибатого широкоплечого парубка і материнське серце приймає тиха радість. А з радістю тривога. Здогадується мати, що не цього гостя нетерпляче ждала доня. Та найстрашніше, мабуть, уже позаду. Зі спокійною душею залишає юних друзів на одинці. «Навіщо ти розтринкуєш гроші?» – ласкаво докоряє Валя. «А навіщо мені заощаджувати їх? Для кого?» – ставить питання Руба-юнак. Олег давно запримітив цю непоказну на вигляд, але лагідну й сердечну дівчину, ще коли вона вперше з'явилася в диспетчерській. Потім вони бачилися досить часто – його симпатія потроху зростала. Але це була тільки симпатія, нічого більше. Коли ж дізнався про небезпеку смерті,